وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal Muslimuna Ibadallah Merupakan nikmat yang besar Yang Allah Jalla wa'ala limpahkan kepada kita Pada hari ini Yang merupakan hari Raya bagi umat Islam Dimanapun mereka berada Hari ini adalah hari kemenangan Hari ini adalah merupakan hari di mana Allah SWT memperlihatkan kenikmatannya kepada kita sekalian. Setelah kita menunaikan ibadah puasa yang diwajibkan di bulan Ramadhan. Dan Allah SWT memberi kemudahan dan taufik kepada kita untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian kita memasuki awal bulan Syawal hari Eid hari di mana kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa membesarkan asma Allah tabarak wa taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Hari ini yang merupakan salah satu dari dua hari raya yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dari Anas bin Malik radhiyallahu anh Bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Beliau tiba di kota Madinah Awal beliau berhijrah Maka beliau melihat Penduduk Madinah merayakan Dua hari yang biasa mereka rayakan di masa jahiliyah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, Mahadhanil Yaman, apa dua hari ini? Maka mereka mengatakan Kunnalagufihi ma fil jahiliyah. Kami dahulu pada dua hari tersebut bersenang-senang, bermain-main di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Innallaha qad abdala lakum bihima khairan minhumaa Idul Fitr wa Idul Adha Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dari dua hari tersebut dengan dua hari lain yaitu Idul Fitr demikian pula Idul Adha pada hari ini kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walitkmilul iddah waltukabbirullah ala ma hadakum wal'alakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa di bulan Ramadan dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Semoga kalian termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini dengan tujuan yang agung, tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa tunduk kepadanya. Dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman: "Wahai khalak tul jin dan insan, ilah yang Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah. Mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu, maashirul muslimin, rahimakumullah. Wajib bagi setiap hamba Untuk menyadari hal ini Menyadari tujuannya. Allah Jalla wa'ala Menciptakan mereka di muka bumi ini yaitu untuk beribadah Kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala Menurunkan kitabnya Al-Quranul Karim Dan mengutus Rasulnya Muhammad Ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala wa sallam untuk menyampaikan kepada umat ini hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari siksaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga dua hal yang pertama, hubungan seorang kepada al khalid kepada Allahu Rabbul al Alamin. Dan yang kedua, menjaga muamalah, hubungan baik di antara sesama kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada beliau di mana beliau mengatakan ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyiatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan hendaknya ketika engkau melakukan kesalahan maka ikutilah dengan amalan kebaikan Amalan salih niscaya amalan yang baik Menghapuskan kesalahan-kesalahan Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan Dan bergaulah diantara sesama manusia Dengan akhlak yang baik Dengan akhlak yang mulia Nasihat Rasulullah SAW ini Mencakup agama secara menyeluruh. Barang siapa yang memperhatikan Perintah-perintah yang disebutkan di dalam Al Quranul Kerim, maka dia akan mendapati bahawa perintah-perintah tersebut itu tercakup di dalam nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada Abu Dardh Al Ghifari radhiyallahu anh menjaga hubungan baik seorang hamba kepada Rodnya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk-Nya. Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlisina lahud Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, menyerahkan agama ini semata-mata hanya untuk Allahu rabbul alamin. Mentauhidkan Allah adalah merupakan asas dari Islam. Inti dari Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda من شاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كتنبي صلى الله عليه وسلم برانسيا فيمم برسكسيكا La ilaha illallah Ia ada sesembahan yang berhak disembah Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Dialah semata mata yang wajib untuk disembah Dan bahwa dia meyakini Mempersaksikan bahwa Muhammad Adalah hamba Allah dan Rasulnya Dan dia meyakini bahwa Isa alaihissalam Adalah hamba Allah dan Rasulnya Dan kalimat kun Yang disampaikan kepadanya Maka jadilah ia dia lahir tanpa seorang ayah. Lalu kemudian dia meyakini bahawa surga adalah merupakan hak perkara yang benar. Demikian pula neraka merupakan perkara yang hak. Maka Allah subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan keyakinannya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga ketkala dia senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah Allah jalla wa ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga dan menegakkan salatnya menjaga salat terkhusus salat lima waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam Allahu jalla wa ala berfirman salah, wa aqimussalah wa atuz zakah warka'u ma'arrafiin hendaknya kalian menegakkan salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk yaitu hendaknya kalian menunaikan salat wajib tersebut secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin di masjid masjid Allahu jalla wa ala Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan pentingnya bagi seorang muslim untuk menjaga dan memelihara salatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hamdalah al-Katib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salawatil khams ruku'uhunna wa sujuduhunna wa wudhu'uhunna" wa mawaqitihinna wa alima annahunna min haqqin min indillahi azza wa jalla wajabatlahul jannah kata nabiy sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menjaga dan memelihara salat lima waktunya dia senantiasa memelihara dan menjaga Ruku'nya, sujudnya wudhunya demikian pula waktu-waktu pelaksanaannya dan dia meyakini bahwa salat lima waktu adalah merupakan kebenaran yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari sisi Allah maka wajib baginya untuk dimasukkan ke dalam al jannah demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menyebutkan tentang salat lima waktu maka beliau mengatakan man hafad 'alaiha kanat lahu nura wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah Wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakun lahu nur wa la burhan wa la najah wa kana yawm al qiyamah ma qarun wa fir'aun wa haman wa aby ibn khalaf barang siapa yang senantiasa menjaga dan memelihara solat lima waktunya maka itu akan menjadi cahaya baginya akan menjadi petunjuk dan penerang baginya dan akan menjadi penyelamat baginya pada hari kiamat akan tetapi barang siapa yang tidak menjaga solat lima waktu dan tidak memeliharanya, maka itu tidak akan menjadikan cahaya baginya. Dan tidak akan menjadikan petunjuk dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat kelak, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan Ubay bin Khalaf dari tokoh-tokoh kekufuran wal-iyadzubillah. Oleh sebab itu wahai muslimin rahimakumullah jagalah solat-solat kalian peliharalah solat-solat kalian solatlah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak firman-Nya demikian pula halnya menunaikan ibadah haji yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana walillahilal nasihil baiti man istata'a ilaihi dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji kepada hamba-hambanya bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana demikianlah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba Demikian pula rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kemudian mereka senantiasa menjaga hubungan baik antara mereka dengan rabnya dengan Allahu rabbul alamin demikian pula kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan sesama manusia mulai dari keluarga kita istri dan anak-anak kita hendaknya kita senantiasa mengarahkan dan membimbing mereka kepada kebaikan ini adalah merupakan tanggungjawab setiap dari pemimpin keluarga Allah jalla ala berfirman ya ayyuhal amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasa wal hijara wahai orang-orang yang beriman hendaknya kalian senantiasa memelihara diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan para ulama mengatakan memelihara dan menjaga keluarga yaitu dengan mendidik mereka mengarahkan mereka kepada kebaikan mengajarkan ilmu dan adab kepada mereka sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam yang merupakan kudwatun hasanah contoh yang terbaik dalam muamalah beliau pergaulan beliau dengan keluarganya beliau telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ashiruuhunna bil ma'ruf dan bergaullah kalian dengan keluarga kalian dengan cara yang baik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum khairukum li ahlihi Wahana khairu kumli ahli orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku kata nabi adalah orang yang lebih yang terbaik terhadap keluargaku demikian pula maashiral muslimin rohimahumullah menjaga hubungan baik dengan sesama kerabat tak kita mengetahui bahawa di antara kaum muslimin ada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita maka kita dianjurkan. Untuk berbuat baik kepada mereka. Allah jalla wa berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba." Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kalian kepada orang kedua orang tua kalian, demikian pula kepada kerabat-kerabat kalian. Sambunglah tali silaturahim, hubungkanlah Antara satu dengan yang lain dalam hubungan kekerabatan dengan cara berbuat baik, dengan cara melakukan hal-hal yang menunjukkan adanya kedekatan antara kita dengan kerabat-kerabat kita dalam sebuah hadis yang diruaskan oleh At-Tirmidzi. Demikian pula Ibn Majah dari hadis Abdullah bin Salam, radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ayuhanas afshu salam." Wa atugi al-ta'ām, wasilul al arḥam, wassallu bil-laili wal-nasniyām. Tadhlul jannah bi salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturrahim, sambunglah tali silaturrahim, dan salatlah di malam hari, ketika manusia sedang tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuba satlahu fi rizqihi wa ayyun saalahu fi atharih, Fal falyasil rahimah." Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Dia senantiasa menyambung hubungannya dengan sesama kerabatnya. Demikian pula masyarakat ma Muslim yang terakhir kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga tetangga kita dan tidak berbuat buruk kepada mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan keduatun hasanah dalam pergara ini. Beliau senantiasa berbuat baik kepada tetangganya, bahkan terhadap tetangganya yang kafir sekalipun. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam wa adalah murkakan keduatun hasanah dalam pergara ini. Beliau senantiasa berbuat baik kepada tetangganya, bahkan terhadap tetangganya yang kafir sekalipun. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal misakin wal jaridil qurba wal jaril junubi wa bil jamb wa binis sabili wa ma handaknya kalian menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian demikian pula kepada para kerabat orang-orang miskin anak-anak yatim, waljaridil kurba, dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat, atau tetangga yang jauh. Sebagian para ulama mengatakan, waljaridil kurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, antara kita dengan dia. waljaridil junubi, tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan, antara kita dengan dia. Oleh karena itu, siapapun dari tetangga kita, kita hendaknya senantiasa berbuat baik, dan tidak diperbolehkan seorang menyakiti tetangganya dalam bentuk apapun apakah dengan lisan demikian pula dengan perbuatan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jara barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan ataukah dia diam? Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadith Abdullah bin Umar, radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau mengatakan Rasulullah wasallam bersabda, maazala Jibril yusini bil jari hatta wanantu annahu sayuarrithu. Senantiasa Jibril memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku menyangka bahawa tetangga termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai tiga kali beliau mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman, Allah tidak beriman. beliau ditanya siapa itu wahai Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man la ya'manu jaruhu bawa'iqah yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian pula kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita, dengan para sahabat kita, hubungan yang dibangun di atas ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah jalla wa telah menjadikan kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara dua saudara kalian yang sedang bertikai. Oleh karena itu merupakan keutamaan yang besar ketika seorang hamba mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada يوم qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabarak wa taala di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi Dua orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man lillah faqad istaqmala iman Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, dia memberi kepada Allah dan dia mencegah karena Allah maka sungguh telah sempurna keimanannya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Islam telah mengajarkan kita untuk memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Himam Ahmad dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ummati, kabirana, sagirana, bukanlah dari umatku man yujill kabiirana wa yarham saghiirana wa ya'rif li'alimina dari kalangan umatku seseorang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami dan tidak mengetahui hak dari seorang alim seorang yang berilmu sebagaimana Allah azza wa jalla dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah kita dengan walatul uzur di mana kita diperintahkan untuk senantiasa taat kepada mereka. Allah jalla wa ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian taat kepada Allah dan taat kepada rasul, demikian pula ulil amri di antara kalian, yaitu pemerintah kalian penguasa kalian yang mengurusi kehidupan di dalam negara-negara kalian oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya sebagaimana diriwayatkan oleh al Ahmad rahimahullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ayuhan nas wahai sekalian manusia sallu khamsakum Wasumu syahrakum Wa adu zakata amwalikum wattaqullaha rabbakum wa athi'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum kata nabi sallallahu alaihi wasallam wahai sekalian manusia hendaknya kalian bertakwa kepada Allah rabb kalian dan solatlah lima waktu dan berpuasalah di bulan ramadan dan tunaikkanlah zakat harta kalian dan taatlah kalian kepada penguasa kalian niscaya kalian akan masuk Kedalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah. Bahawa seorang diwajibkan untuk taat kepada penguasanya. Selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun penguasa itu fajir. Walaupun penguasa itu zalim. Walaupun penguasa dikenal sebagai seorang yang senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudayi wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus fi juthmani ins kata nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku di mana mereka tidak mengambil hidayah petunjuk dariku dan tidak mengikuti sunnahku dan akan memimpin mereka orang-orang yang hati-hati mereka berhati syaitan yang masuk ke dalam jasad manusia lalu kemudian Utsayfa ibn al yaman radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Mada asna'u in adraftu dzalik ya Rasulullah?" Apa yang harus aku lakukan apabila aku menghadapi kondisi penguasa yang demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam "Tasma'u wa tathi'u lil-amir wa in duriba Wahufidah maluk fasmak wahafiyah hendaknya engkau senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun harta kalian dirampas, walaupun punggung kalian dipukul dan disiksa, maka hendaknya engkau senantiasa mendengar dan taat. Maashiral muslimin rahimahumullah. Barangsiapa yang senantiasa menjaga kedua perkara ini, menjaga hubungan baiknya kepada Allah dengan bertakwa dan menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia niscaya <tuk> Allah <sebuahkan tuk> subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kehidupannya bahagia di dunia demikian pula di akhirah wa <tuk> akhiru <sesuatu> da'wana <tuk sesuatu> alhamdulillahi rabbil <tuk> alam alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yiradah wa ishahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ishahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu daahu ila yaumiddin amma ba'd ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sesungguhnya pada hari ini merupakan hari dimana kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Bukhari menasihati para wanita pada hari raya pada hari Id kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarun ma nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna athar ahli nar wahai sekalian para wanita perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita penduduk yang terbanyak yang berada di dalam neraka. Salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tukfirnal la'an wa tukfirnal ashir. Kalian suka melaknat, kalian suka mencerca dan kalian mengingkari kebaikan dari suami-suami kalian." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangannya, demikian pula, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada suami, merupakan kunci yang menyebabkan seorang hamba, diridai Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi ahlul jannah. Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa mengatakan kepada seorang wanita, sebagaimana yang diruatkan oleh Limamu Ahmad, dari Al-Hussein bin Mihsan, bahawa bibik beliau, Mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena satu keperluan. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Adatu Zaujin Anti, apakah engkau memiliki seorang suami? Dia mengatakan Iya. Bagaimana sikapmu terhadapnya? Maka dia mengatakan Maaluhu Ilma Ajas Tuanku. Aku senantiasa tidak kurang di dalam memberi pelayanan kepadanya, kecuali dalam perkara yang memang aku tidak mampu melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Undhuri ayna anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah gimana posisi kamu dari suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu, demikian pula antara kamu. Apabila engkau taat kepadanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah, maka itu akan menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Namun apabila engkau mengabaikan haknya dan menelantarkan haknya dan tidak menunaikan kewajibanmu sebagai seorang istri maka itu akan menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka wali adhu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan hari ini hari bahagia bagi kita sekalian. Hari merasakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, waqina azab al-naruh.